Hej! Jag gör en ny uh, eh, poddradio här. Det här var länge sedan jag gjorde en poddradio. Det här är uh, Disciple poddradio för Jesus Kristus. Och um, där tror jag att det är. Jag gjorde en episod uh, hösten 2017. Så nu, nu är det våren 2018. Och min förra episod Tror jag, alltså sa, eh, frälsningsarmen, är det rätt eller inte? <skratt> och eh, jag blev rekryter under hösten 2017. Och eh, sen så, så hade jag ju möjlighet att bli frälsningssoldat om jag ville. Eh, då typ eh, vid nyår, ett halvår. <skratt> jag fick eh, fixa någon matta, jag fick eh, hjälpa till att köra lite varor och sådär. Så jag gjorde lite saker gratis åt dem som de behövde ha gjort då liksom och sådär. Då. Och, eh, men det visade sig liksom att eh, när, jag skulle, när jag funderade på om jag skulle bli frälsningssoldat så insåg jag att jag behövde svära en ed för att bli frälsningssoldat. Och eh, saker jag gjort tidigare i mitt liv som har gjort att allting har gått inte bra det har varit när jag brutit mot Bergsprediken. Jesu Och Jesu eh, på Matteus 5, 33 och 34. Så säger Jesus att man inte ska svära någon ed. Ja. Så jag bestämde mig där att jag tänker inte gå emot Jesu Så därför så, så sa jag det att jag kan inte göra det För Jesus säger att jag inte ska göra det här. då. Och reaktionen blev... Eh, nej jag tror inte att Jesus skulle säga något sånt Jesus säger inte så de trodde inte på att Jesus skulle säga något sånt för att frälsningsarmen vill ju inte höra att de alltså det är det här när det gör att göra med kyrkor så vill de alltid de anser alltid att de står närmare guden alla andra så att om man lägger någon sån kritik mot dem så blir det liksom kan bli väldigt ansträngt eller väldigt kan blåsa upp bli lite allvarligt och sådär men hur som är så, eh, så ja, det, det, det gick inte, det blev inte så trevligt när jag sa det där. Om jag, säger så. jag vill inte gå in i detalj, eh, den kommunikation som skedde då. Men eh, eh, tre dagar senare så, så, så, så, så sa jag till dem att jag bestämmer mig för att fortsätta bara med de andra två kyrkorna och inte med frälsningsarmen för att det blir för mycket för mig med tre kyrkor. Och sen gav jag en King James Bible till en av personerna och så gick jag därifrån och mina, mina visitkort och så gick jag därifrån. Därför att äh, äh, äh, ja, alltså det, det, var, det kändes väldigt jobbigt på ett, på ett mentalt plan i det bemötande jag fick från dem. Äh, och, och det var faktiskt så att, att jag att jag, jag fick det här som en uppenbarelse när jag läste Bibeln. Och det, den enda Bibeln man ska läsa då det är ju King James Bible. Och det är ju så, alltså, det är det som är så läskigt. Jag har ju kollat på svenska Biblar och försöker hitta en svensk Bibel. För man vill ju ha en svensk Bibel. Men de enda tre svenska Biblarna jag hittat som, som ser ut att vara korrekta det är de Biblarna som gjordes innan 1880 Gustav Vasars bibel, Karl, eh, Adolfs bibel och Karl XIIs bibel. Och de finns inte att få tag på idag. Eh, de, det finns vissa facimilutgåvor av dem som är i gotisk text. Eller, eh, jag vet inte om det kallas skiffer? Eh, fraktal kallas det, fraktalfont kallas det där f så S ser ut som F tror jag och det är massor av sådana grejer som gör att det är liksom det är väldigt svårt att läsa det helt enkelt och därför så finns det alltså ingen, ingen bra bibel att läsa på svenska och det är därför som tyvärr så är det så att King James är den bästa bibeln så det här är ingenting det här handlar inte någonting om att att man liksom att man är Hollywood-inspirerad eller något sånt där utan Tyvärr är det så liksom att de biblar vi har idag i Sverige som du kan köpa på näthandlar eller även på antikvariat, alltså som har romersk font alltså, som de, de har alla eh, de är alla publicerade efter 1880 ja. och, och nu är det så att det finns några bibelsällskap i Sverige som har eh, som hävdar att de har King James biblar bibler, så där, som reformationsbibeln och det finns de som hävdar att de håller på att göra en King James-bibel. Det finns också en språkreviderad version av Karl XII-bibel via lutherska litteraturmissionen och sådär. Men som jag köpte faktiskt. LLM.nu kan man beställa den från. Men jag tycker inte den var bra. Jag, alltså jag, jag vill ha den äkta varan. Om jag ska... Helst skulle jag vilja ha eh, Gustav Adolfs bibel från 1600-talet eh, med romersk font. Med vanlig textfont alltså. eh, som en bibel publicerad eh, så, att, så av någon förlag. Så att man kunde liksom köpa den helt enkelt. Och, eh, alltså Den finns ju på antikhandlar. finns ju Gustav Adolfs bibel tror jag. Eh, men de kostar ju mycket pengar de och de är dammiga och svår att läsa. Och det är ett stort jobb att hålla på och digitalisera det där och kolla varje ord och sådär att det stämmer. För du, du kan ju ta kort på dem men sen måste du också eh, liksom få texten från dem. Och, eh, eh, de har gjort en digitalisering av Karl XII's bibel eh, från 1870-någonting tror jag, precis innan. Som, som var skriven då med romersk font. Så den finns digitalt på nätet. Karl xii bibel. Och den, det är det bästa vi har alltså idag. Och den skulle man ju kunna eh, printa själv. Alltså publicera själv då vid ett förlag. Problemet är att du får då en... Alltså en bibel ska ha ett speciellt papper. Och du får inte det pappret. Så det blir en konstig bok du får. Som är alldeles för stor och fel och allting. Och... Eh, i princip så så så kommer jag fram till sent om sidan att det är, det är King James, tyvärr för svenskarna idag, som, som mm. finns alltså. och för mig så spelar det inte så stor roll för jag är ganska jag har bott tre år i London, jag har gått gymnasiet där, så för mig så är det bara positivt att läsa King James-bibeln, så den jag läser varje dag och är det där jag får min mina uppenbarelser. Och jag fick den här uppenbarelsen då när jag läste King James att jag skulle säga till dem på fästningsarmen att det är för mycket för mig med tre kyrkor. Jag väljer att fortsätta med Svenska kyrkan och, och den lokala Pingskyrkan. Och på så sätt så kom jag ur det där. För det var någonting som var väldigt ansträngt, ansträngande på något sätt på en mental plan vid den här kyrkan som jag och det kan vara okej okay om det är ansträngande om det liksom är bra, men jag lyckades aldrig få en eh, vi, vi lyckades aldrig vara överens om någonting, liksom eller vi lyckades aldrig bli överens trosmässigt och sådär, så det blev liksom inte eh, det, för, det blev inte som och i slutändan så blev, vad, vad jag uppfattar så blev det bara folk blev sårade som liksom och sådär för att man hade sagt saker och sådär och hur som helst så jag fick känsla av det, att, att det var något typ av... Men det blev, var, blev också en maktstruktur där jag hamnade utanför maktstrukturen för att jag inte var... hade svurit någon ed. Jag hade inte jag var ju bara kryt och det är det liksom bara... Det gäller ett halvår då. Eh, och... Eh, eh, så att... Eh, jag, jag hade... inte svurit någon ed och därför så, så skulle jag inte... Så, så var jag inte fästningssoldat och då var jag till, tillhörde jag inte personalen på, på kyrkan helt enkelt. Och när man inte tillhör personalen, då är man in, så inte inkluderad. Liksom. Man har ingen nyckel, man har inte inkluderad i besluten, eh, ingenting. Liksom. Utan det är sorts eh, man är någon sorts eh, eh, volontär helt enkelt kan man säga. Och så är det precis vad jag är, volontärer. För det, det blir det man blir då. Och, och då bestämde jag bara för att, äh, för, att, för att för att lämna det där då. Och äh, så jag är inte längre engagerad i förändringsarmen och jag har inte skrivit på någon jag har inte surut om ed heller. Då. Och äh, hur som helst så vad jag pratade om var hur det gick, ja det är så gick med rekryten då. Och, och sådär. Och för mig så är det är viktigt att läsa Bibeln varje dag. Det är inte att gå i en viss kyrka eller gå i någon kyrka och sånt där. Jag tycker det är viktigt att, att vi ska ha den inställningen. Att det inte är kyrkan som är Gud eller vår Gudskontakt eller vår tro. Och det är inte heller de som vi går i kyrkan med som ska definiera oss eller som vi ska mäta oss med eller som vi ska liksom bedömas i jämförelse med utan vi ska ha vår kontakt med Gud med Gud Jesus Kristus, Gud Fader i himlen Gud Jesus Kristus som äh, har dött för våra synder och uppstått på tredje dagen och äh, vi ska läsa Bibeln varje dag äh, jag läser äh, King James Bible Nya Testamentet varje dag i en timme och sen dessutom så läser jag Eh, också mer då, om jag känner för det eh, i gamla testamentet och eh, eh, det är väldigt viktigt just det här själva läsandet av Bibeln är väldigt viktigt det, det, är, det, det är det mest eh, viktigaste och sen att be att be eh, och att, eh, att och har man problem så ska man inse att eh, vi kämpar inte mot eh, mot eh, kött och blod utan vi kämpar mot Andemakter Andemakter ja. Så man måste alltså Man kan eh, Själv då som en, Som eh, Som kristen som troende Så kan man eh, eh, Befalla Orena andar och lämna Personer I Jesus Kristina Och det här kan man göra i sin egen kabbare ja. Det behöver alltså inte personen bara informera dem Någon som blir informerad om det funkar precis lika bra ändå. Och det funkar genom tro. För andevärlden eh, är alla. Liksom eh, de är. Eh, står under Jesus Kristus. Så om jag ska nämna en bön som du kan säga. Eller så kan säga. Eh, I Jesus Kristi namn så befaller jag alla orena andar. Och lämna den här personen nu. Amen. Och det här kan utvecklas på olika sätt och man kan säga saker som i Jesu Kristi namn, jag befaller alla orena andar att lämna alla människor som befinner sig i den här kyrkan nu. Att äh, gå ut ur dem, att inte kommunicera med dem igen och att inte gå in i dem igen de närmsta 20 åren. I, i Jesu Kristi namn, amen. Så jag förstår hur du hur du kan utöka det här och, och variera det här. Och de här orena andra, de, de sitter inte i väggar eller något sånt där utan de håller sig alltid till, till levande organismer. Då. De kan ju gå in i svid och sådär, det ser vi i Bibeln. Men äh, äh, äh, så det kan man göra också. Man kan alltså rensa upp i andevärlden. Äh, och det funkar alltså på riktigt det här. Uh, och det är genom tro det funkar. Du? Uh, det, det, det som Jesus säger. Om ni har tro som ett senapskorn, så kan ni flytta det här berget. Och, um, ja, uh, så att det, det tycker jag är det, det mest grundläggande i kristentro. Det handlar inte om att gå i någon kyrka på söndagar. Det handlar inte om att, uh, uh, att läsa en bibel heller. Utan det handlar om att läsa en sann bibel. Och, och då, då är det tyvärr King James Bible som gäller. För det finns ingen ä, att få ta på i Sverige. Tyvärr. De publicerar inga längre. Ä, av de här korrekta biblarna. Utan de biblar som finns att få ta på i Sverige, de har publicerats efter 1880. Det är biblar som är baserade på andra grundtexter. Och de har alltså inte baserat på samma pergamentsrullar. Så det är en annan bibel helt enkelt. En annan bok. Och det är från... Andra grundtexter som Codex Vatican, Vaticanus, Codex Sinaiticus och så vidare, medan King James är från Textus Receptus. Och det är något sånt här som att 99% av alla pergamentsrullar stämmer överens med King James. Men det är en procent eller något sånt här som stämmer överens med alla de här andra biblarna som vi har idag i Sverige som du köper. De här moderna biblarna som Svenska Folkbibeln, Bibel 2000 äh, äh. Även Reformationsbibeln är alltså inte den är också falsk <hör> för den är den är, ja äh, och de här andra alla de här svenska biblarna, det finns ju nu finns, finns ju massa biblar, nu, Bibeln tror jag, det finns äh, ja, finns massa konstiga grejer. levande bibeln och sådär och... <hör> man kan gå man kan gå i den här djungeln och det är läskigt att, att det inte finns en enda. Tänk på alla de människor som inte kan engelska. Liksom, I Sverige. Men det står nämns också i Bibeln om jag ska skicka en hungersnöd. Det är inte en hungersnöd av mat, utan en hungersnöd av Guds ord. Och vi befinner oss i den sista tiden nu. Vi befinner oss i den sista tiden. Det är liksom uppryckningen kan komma snart eh, och så efter, efter det, det så kommer antikrist att, att öppet styra satan så att säga, kommer öppet styra och vi kommer ha märket i pannan och i handen, det har vi redan förstått att det handlar om ett, ett chip eh, som, som du kommer kunna ta då för att köpa och sälja så att nu har vi ju Visa och Mastercard och sådär det kommer så småningom gå in i mobilen då och sen kommer det gå in i chipet så du kommer att behöva eh, ha ett chip i handen för att kunna förhuvudtaget göra, handla något. Köpa något då. Och, och alla som tar det här chipet, de kommer att eh, hamna i helvetet. Men det här är alltså, det här är inte något som eh, vi som kristna kommer att drabbas av. För uppryckningen till himlen sker innan dess. Den sker alltså innan eh, antikrist kommer. Och det, det står i Bibeln eh, på ett ställe... I två andra tessakoliker brevet kapitel två så står det något sånt där He who now letteth will let anti taken out of the way. Han som nu hindrar kommer att fortsätta hindra tills han blir borttagen. Och, och det är uppryckningen. Och det är kristi Det står så här i princip att då alltså antikrist är fortfarande fort, äh, håller, for håller redan på. Men han är inte synlig. Och han som hindrar, det vill säga Kristi kropp, heliga ande. Heliga ande kommer fortsätta att hindra antikrist från att liksom verkligen ta makten. Tills han tas bort, tas upp i himlen. Och det är alltså Kristi kropp. Alltså de kristna är kristig kropp. De sanna kristna, de troende. De åker upp i himlen till Jesus. Och sen kommer det här helvetet att hända. Uh, det här på jorden då med antikrist och med de här uh, hästarna ridarna och de här uh, uh, floderna kommer bli som död mans blod och sådär uh. och gräs, uh, gräshoppar skorpionsvansar, allt möjligt sådär uh, nord, många människor kommer bara dö liksom i det här uh. och uh, du kommer att ha det märket i pannan och sådär också och kommer hugga halsen av de som inte tar märket i pannan då de blir martyrer. Och eh, eh, och, och sen så, så så småningom så kommer Jesus tillbaka. Då innan det så är det, uh, The marriage feast of the lamb. Alltså det är bröllop i himlen med de kristna som är Kristi brud. Och Jesus. Och sen kommer Jesus ner på jorden. Och eh, då kommer vid det här laget så kommer de kristna ha nya kroppar. De kommer ha fått att vara som änglar. De kommer ha kroppar som inte dör. Alltså som inte föråldras. Och eh, kommer ner på jorden och eh, vinner över Satan. Satan eh, låses in i tusen år. Och Jesus kommer styra från Jerusalem i tusen år och då kommer de här kristna som har gjort bra jobb de kommer att vara eh, så att säga härskare på jorden under Jesus då, alltså de kommer att vara vad ska man säga ledare, ja, kommer att få styra också med honom då alltså, eh, härskare kanske är fel ord för att eh, det är ju Jesus som är härskaren så att säga men vi kommer alltså vara eh, de kristna Um, um, kommer få styra med honom. Så. Det är. Det, det, det är så liksom som. Som jag förstår Bibeln. Och. Um, uh, sen, efter det om de ett tusen år så kommer satan. Och, och släppas lös, och sen kommer den här. Uh, sen kommer alla dömas. Och efter det börjar evigheten. Jag tror att de eldar upp jorden också, gör de. Och sen kommer en ny jord, och ett nytt Jerusalem. Och sen så. Efter det så kommer evigheten, va. Eh, tror jag. Eh, och. Eh, så vi befinner oss i den sista tiden innan eh, uppryckningen av de sanna kristna. Och blir man inte uppryckt, då, då, då är det väldigt tufft, alltså. Här nere på jorden för dem. Om de kanske blir halsugna på köpet liksom. Eller på, på vägen. Um, men. Uh, uh, så att. Uh, vad, vad har jag liksom kommit fram till då, Med Malta? Jo, jag läser ju Bibeln varje dag. och det är, det är det mest viktigaste du kan göra läsa Bibeln varje dag. Det är det viktigaste. Då har man King James Bible. Och man kan gå till. Jag har en sida på internet som heter matthasalblof.com matthiasalmloef.com Och eh, på den sidan så har jag länkar till eh, eh, biblar du kan köpa. Och den bibeln jag rekommenderar det är en bibel från eh, ja, vad ska man säga? Jag ska inte säga det. Jag rekommenderar väl de här Cambridge-biblarna. Men alltså, det, det, det, det, det handlar mycket om, om du vill, vilken textstorlek du vill ha. Det finns en billig bibel på på Bokus från Trinitarian Bible Society Som kostar 200 kronor Men jag tycker att den är lite för dålig För låg textstorlek och, och om du vill ha en generellt bra bibel Så är det Cambridge Large Print Text Tror jag den heter Och det finns länkat där Från Mattias Och den kostar tror jag, ungefär 700 kronor Och den går också att köpa Via Bokus då Men den kommer från Cambridge University Press så finns ju där också då. Och eh, det finns en billigare variant av den som inte är i läder. Så jag tror, tror att kostar 300 kronor drygt. 350 eller något sånt där. Så om du får hårdperm då. Men sen är det faktiskt så jag har upptäckt att man är trött i ögonen ibland. Och visst att du vill ha stor text. Och då har Cambridge en eh, nya testamentet med stor text. Eh, för när du har stor text vet du, då är det problemet att det tar större plats så att du, du kan inte ha riktigt stor text det blir en väldigt tjock bok. Men de har det nya testamentet. Giant Print kallas det. Eh, som jag har köpt. Som jag tycker är bra faktiskt att läsa nya Testamentet. Och sen har jag hört nu, eh, så finns det också så att eh, Trinitarian Bible Society. De har en Giant Print eh, f, eh, King James. Då, för, som är. Eh, hela Bibeln, alltså inte bara Nya Testamentet men den måste man köpa direkt från Trinitarian Bible Society jag tror inte att Bokus har den jo, det kanske, de, jag kommer inte ihåg och jag tror inte de hade den jag vet inte, de kanske hade den hur som helst så äh, de rekommenderar inte att man köper böcker från till exempel Holman Henriksson äh, vad kallas det Collins uh, och, de här, och de, här, de här. Det finns en del King James Bible uh, som, som gör sådana King James Bibles. Utan de, de som jag vet som ska vara autentiska. Du de, de, de köper den här. Uh, det de handlar om den här Cambridge University Press uh, Large uh, Print uh, Text. ja den, den är bra då. Och även de här, och även Trinitarian Bible Society ska vara bra. Och sen finns det en i USA som heter Local Church Bible Publishers och de eh, skickar inte internationellt och de är också bra, men de har inga... Ja, det är svårt att få ta på dem. Och det är de tre alltså som, som jag rekommenderar då. Eh, de tre förlagen, så att säga. Publi, ja, som publicerar. Så, och det går ju att få tag på via bokus. så det går ju liksom ganska lätt att få en bibel eh, ändå. Under 500 spänn kan du få en bra bibel liksom. Um, så att uh, Det är liksom inte Något större problem egentligen Men och, och, ja och det är ju det Men, Jag har ju massa länkar då Framförallt på matthiasalmöf.com Sen har jag en till uh, webbsida på internet som heter Disciplematthias.com Disciplematthias.com Och där har jag också en del länkar Till uh, Min Youtube-kanal Och till uh, uh, Uh, de här podcasten Den här poddradion finns länkar där Och en, en engelsk podcast Och uh, en blogg Så jag har artiklar på Och så och hur man kan donera pengar till mig Och också Mina försök att starta en huskyrka En King James House Church För Jag har upptäckt då det jag har När jag har, <clears throat> när jag har uh, Kollat till det här I Bibeln finns det ju kyrkor liksom. I Nya Testamentet så har de ju kyrkor Church of Laodicea Och sådär och. Och man vill ju vara del i en grupp liksom. Man vill ju vara i kontakt med andra kista. Och jag tycker liksom att det verkar inte riktigt funka på de här kyrkorna. Och vad man kommer fram till då är att när du har en dedikerad kyrkbyggnad så behöver du få in pengar för att driva den. Och du har vissa människor som får nycklar och blir management där. Och de vet att alltså, en kyrka kan kan liksom behöva över en miljon kronor per år för att liksom gå runt. va Bara. Eh, och då, då kanske du har en pastortjänst och sen har du eh, betala för, på byggnaden då, sådär, el och sånt där Omkostnader. Alltså, kanske behöver renovera någonting. Eller. Men eh, över en miljon kronor per år är inte alls ovanligt. Och så kanske du har någon missionsverksamhet och sådär. Också. men och då, alltså det är mycket pengar och då behöver det verkligen att folk betalar om folk slutar betala då går kyrkan under liksom. så, så att det är liksom man måste inse det här att vad jag tror då, det är att kyrkor egentligen ska vara huskyrkor och, och vad jag menar och det är det de här kyrkorna i bibeln var också, alltså de hade ingen dedikerad kyrkbyggnad utan det var hemma hos folk som de var, var inneboende och sådär. och då försvinner det här behovet av och liksom. Det försvinner också. Det så försvinner det här behovet av att ha en cirkus igång där folk ger pengar varje söndag. För den här kyrkbygden och får till den här pastorn. Och sen så försvinner också det här med. Eh, Eh, för det finns en till sak eh, med, med en dedikerad kyrkbyggnad eh, nu har jag glömt vad det var jag skulle säga eh, just det, jo nu kom jag på det och det är att när du har en offentlig lokal, alltså en kyrka när du sätter upp en kyrka eh, de, de här är ju ideella föreningar och sådär, du, du har inte rätt att neka vissa människor Eh, så fort du, du, det blir brotts, alltså det går emot lagen när du börjar liksom diskriminera folk. Men då har du en huskyrka eh, då har du rätt att, att välja vilka du bjuder in i ditt hem. Förstår du? Det är inte olagligt längre. Eh, och det, det här är viktigt att, att inse att, att alltså på så sätt är kyrkorna dömda och misslyckas för att det finns ingen. du har ingen rätt helt enkelt laglig rätt att, att välja vilka som Ska ha medlemmar där. Utan vem som helst kan i princip komma. Och sen har du det här också att du, måste, att du måste driva. Du måste finna alla de här pengarna. Vilket gör att management i kyrkan börjar tänka på pengar. Hur får vi in pengar? Så folk som är billiga att ge pengar kan då komma fast de liksom inte ens tror på Jesus. Förstår du? Alltså det, det kan komma folk till kyrkan som inte är kristna helt enkelt. Och och sådär, och, och du får alltså det här händer då, det blir liksom ett eh, vad som händer i princip att heliga ande flyttar ut och finns inte kvar i kyrkan eh, och när det väl det händer då så kommer de här kristna som har heliga ande till kyrkan och då blir de attackerade, mer eller mindre för, för att det är ju då i andevärlden så är ju så att det finns ju Satan och Jesus och, och Satan gillar inte Jesus, han vill ju döda Jesus så att du får alltså en en vad kan kalla En satans kyrka. Och eh, det, det handlar ju inte bara om... Det handlar om alla syndare, förstår du? Som inte tror på Jesus. Eh, och sådär. Alltså, om du har en syndare som inte tror på Jesus så... Så... Eh, ja, men du kan läsa Bibeln själv i Nya Testamentet. Vi, vi tror ju på det. Jag tror på Nya Testamentet som det står skrivet i King James Bible. Uh, och där står ju liksom... Vissa syndare liksom. Det är ju inte sånt som som, ja visst i vissa fall kan, så är det rätt att förlåta en person, men i andra fall så, så, sko, så står det att de ska uteslutas och så där. men hur som helst så eh, vad jag menar är liksom att, att eh, du har inte möjlighet till att bestämma vilka som är men i en huskyrka har du precis möjlighet till vad du vill, för det är e egentligen bara handlar om några vänner som träffas, bröder och systrar som det ska vara, som träffas hemma hos varandra, ja och, och där kommer inte lagen åt så att säga. Så att egentligen så tror jag att en kyrka ska vara en huskyrka. Därför jag försökt starta en King James huskyrka. Både online, alltså internationellt och eh, lokalt. Men jag har inte fått så bra, det funkar så bra ännu. Men eh, så delar jag ut lite jag delar ut lite King James biblar här lokalt också. För att försöka liksom, eh, äga, hjälpa folk och komma till tro på, på Guds ord för jag, de har ju inte de använder ju inte eh, en korrekt bibel idag de är kristna så men hur som helst så eh, det jag rekommenderar folk göra köpa en King James bibel och läsa nya testamentet i den en timme varje dag när du ber så ber du till Gud, Fader i himlen, i Jesu Kristi namn. Det här gör du hemma, i, du kan göra i bilen också, men du gör det ensam. Du ska inte göra det tillsammans med folk, utan det ska vara bara dig och Gud. Och eh, ha en daglig kontakt med Gud. Och eh, läs i Bibel varje dag. Det här är grunderna för, för ett kristet liv. Det Grunden för ett kristet liv är inte att gå i kyrkan, inte att uh, gå på gudstjänster, det är inte att uh, uh, alla möjliga saker, utan det men det handlar ju också om, uh, visst finns det här med uh, att man ågras att man uh, vänder sig från uh, sina, synd, till sina synder och, men vi är ju syndare, så det är inte det, du, du behöver inte sluta synda så att säga, för att tro på Jesus uh, utan du behöver liksom uh, välja tro på Jesus så, som det viktigaste i ditt liv och sen så, så, så är det ju så att uh, att uh, när du väl börjar inse att när du väl börjar lita på Jesus så lever du i tro och det är så om du läser Bibeln så står det att uh, det är genom tro som vi blir rättfärdiga inte genom lagen för att uh, ingen har lyckats bli rättfärdig genom lagen enligt Bibeln då för att alla har brutit i lagen, alla är vi syndare så det är genom att tro på Jesus som vi kan. Det är det som Gud vill att vi ska göra. Att vi tror på Jesus Kristus. Och det är genom att tro på Jesus Kristus som vi blir rättfärdiga. Och tron, Förälsade tro finns beskriven. Du har Rahab, du har Abraham, David, Jefa, Jaffet och Jaffa tror jag det heter, och Moses och sådär. De finns beskrivna tror jag i Hebrebrevet och sådär i Paulus epistlar. Där finns ju Paulus i princip grunden till frälsningen till hedningarna. Ja, men du har ju också de fyra evangelierna som är så att säga, eh, Jesus Kristus eh, ord, så att säga, finns där mycket och även i uppenbarhetsboken eh, lite då. Men, och och eh, eh, eh, det glada budskapet, eh, Frälsningen så att säga finns ju i första Korintseberget kapitel 15 vers 1 -4, att Jesus Kristus har dött för våra synder och upp det evangeliet att Jesus Kristus har dött för våra synder och uppstått på tredje dagen. Frälsande tro är att tro på Jesus Kristus att, att sätta sin tro endast i Jesus Kristus inte i något annat. Och det är av nåd som vi blir frälsta no, av nåd och i, av tro på Jesus Kristus. Så att eh, frälsande tro är att sätta sin tro endast på det Jesus Kristus har gjort på korset. Jesus Kristus dog på korset för våra synder. Han utgöt sitt blod. Gud manifesterade i i köttet utgöt sitt blod på korset för våra synder sen begravdes han och på tredje dagen så uppstod han från det döda och alla de som tror på Jesus Kristus tror på att han har på det han har gjort för dem på korset alla dessa får evigt liv i himlen och ett evigt liv går inte att bli av med. Så det är inte så att om du syndar eller slutar tro efter att du har kommit till tro. Alltså efter att du har blivit frälst. Om du slutar tro eller begår något allvarligt brott som mord eller något sånt där. Det är inte så att du då förlorar din frälsning. För att evigt liv i himlen går inte att förlora. Så att säga. När du väl har blivit frälst så kan du inte förlora din frälsning. Och så är det. Det innebär inte att vi ska synda dock. Att vi ska liksom göra... liksom, alltså, Det är så klart att alla, alla syndar. Men det innebär inte att vi ska liksom begå hemska saker på grund av det. Bara för att vi är friköpta. För att... Eh, vi, får ändå, vi kan ändå få betala för våra synder här på jorden så att säga men så att folk kan till exempel synda efter att de har blivit frälsta och det kan resultera i deras död fysiska död men sen kommer de ändå till himlen ja men så att eh, så att eh, nu har jag liksom sagt lite här om berätta lite här om min situation. I nuläget så har jag inte så mycket kontakt med kyrkor. Jag, alltså jag, jag går och mat på en kyrka. Det är gratis, det är gammal mat som kommer från Willys som, som vi får gratis eh, från den kyrka. Idag fick jag två banankartonger så jag fryser in bananer och sparar så jag har massa bananer gratis då. Det är bra. Och eh, jag har också... Uh, lite, jag, jag går på någon sån här bokstudie, en bokstudie och en bibelstudie uh, då på Svenska kyrkan och, så, men för övrigt så har jag, så jag har inte så mycket kontakt med kyrkorna idag uh, och sen så, så har jag också på Youtube finns det ju lite såna kristna människor och sådär men i princip så uh, kan man också bara söka på King James Bible på YouTube, och, och då får man söka på eh, vad som har kommit den senaste veckan. Så man får, får filtrera resultatet för att få fram de här eh, små kanalerna som är amatörkanaler. Då, då får du alltså söka på senaste dagen, vad har kommit idag med orden King James Bible och sådär. Då får du upp. Om, om du filtrerar, då så skriver du bara för 24 hours eller this week och sådär. Då får du upp. Uh, de här uh, amatörkanalerna annars får du inte liksom så de filtreras bort på något sätt så att det är svårt att få ta på de här uh, små, det är de här små kanalerna som är liksom genuina uh, det är ju människor där men uh, annars är det ju liksom mer en, en uh, vad ska man säga, entertainment vad heter det, en uh, uh, uh, underhållning lite som det hamnar i. De här stora kanalerna liksom de som har hundratusen tittare och så här. Det är ett helt annat utbud. Uh, och uh, det jag rekommenderar inte dem, faktiskt. Uh, men uh, så finns en del på, på, på Youtube. Uh, men men uh, jag kanske ska sluta nu. Det här blir lite annorlunda, men jag tänkte att jag skulle lägga upp den här uh, uh, episoden då på för att eh, eh, eftersom jag inte har gjort så många episoder på den här eh, podradion podradio för Jesus Kristus av Disciple Matthias så jag kan nås på e-mail disciplematiassnabla@gmail.com. Okej okay, så jag tror vi avslutar nu så Gud Jesus Kristus var med dig alltid. Eh, Hej då så länge.